Čnila, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, Evo peti čus. Gledamo danas na poodne, jer danas je nedijelja. Nedijelja. Danas više i na poodne, nego na teravi. čudo je čudno, znako, u nas je čudno, pa nekude i to čudo. Sura nisa, žena, žene, ako hoćete. Ova, mnogo govori o ženama po škura. vraćalo se jednom, sve je jedno, Kad neko rekao, sve je sve jedno, sve je jedno, je jedno. Allah je jedan sve je jedno, sve se vraća na jedno. Sve vojma da uvrat, od iz njegovi tički. Moj milijan de ljudi od jednog čak i vraćamo se od Pa je žena od Adamovo greba stvoračeva. I ona je bio nas, svak voli žena, što voli sebe. On dio sebe. Pa Da ne gotinimo. i gdje na nekom, Allah želi da vam objasni, Allah hoće da nam objasni pravila života, a mi nešto po nešto kontamo svoje. Allah voli, vala Yuridullah je tu velik, Allah voli da vam oprosti. Voli da nam, sad zamisli kako ti moraš biti pesimista kad moliš, ali vidjet ćeš pa ne znam hoće mene Bog uprostiti. Hoće. Hoće. Jedan momak pričao sa neživinim za 93 godina, svak, ni vjerovao Boga s Bogom, sva ta rade. I sad se on pokaje, kaže, ja sam plačem, ja hoću meni Bogu, pa porto neić, pora. Možda je to tvoje grešne boje, vjače se, zato puro da se dobro. I šejtan je rekao da je to baš taj To što je tebe strah je jače nego što se ja pam pura da se dobro. Nisi ti Bog naš što se sam Boga. Ti sam sebi škodi. Kome A ćeš ti Bogu našli ukaće i samoreš svebog uprati. Pa žali sebi, reci Arabe, poprosti, sigurno ću uprosti. Allah želi da vam olakša. Vidi troje prištaj. Želi da nam obeziti, želi da nam oprosti i želi da nam olakša. I zato je za po svećano, po teško podnosi, ne mora ne Jer kada Allah vješava neke pravila, kaže na kraju, voli da nam olakša. Pa on postit, ne mora ne postati, ne mora na postati. Mora ne postati, nadi da će ozrti. Švaki dan dana je litret, ima uvijek rješenje. Znači, Allah nam želi lakšiti. Vjera nije teško. Kome je vjera teško, on nije razumiju vjeru. Teže je ono što mi sebi izmislimo. Teže je naš život koji mi sebi programiramo. Mi sami sebi izmislimo težko, jer teško ću reći nego što me povode je. Nije teško pripustak, a nekoliko mi sebi namazimo u životu. Mnogo toga teže sami se uprtim ovim dinakom pa onda na težko. Mi smo sebi teret napravili, nijem Bogu. Kada je ta pravila? Dalje, e, u trgovini, op, op, jedno opšte je pravila, da vam kažem, prv, u Unđusu. Opšte je pravila u trgovini, jeste da su obe strane zadovoljne, da ne lažiš. Nije važno koliko stih kupe, ko što će priprodati. Nek' za marku kupio, prodao za 10 ovdje se prodaje za deset, obe strane zadovoljne, to je najbolja opcija u trgovini. Kad i ona tamo zadovoljno, dovolj je podar. A da ne može žali, uveć tome privar, što dade. To je opšte pravila trgovine. Dalje, ako se vi veliki grijak rođete, Allah će vam ono mali. Allah mali grijio oprostu. Jedan je došao u vrtu, upez takvila, Asa. Bio u i žena mu letila u vrtu. Znaš, kad je žensko rođe, ti sam u vrtu. Šta se desilo, normalno svašto? Nije se zinao, desilo, a leto I došao u pengamera i se da sad ga trest rad, trese se i Poslanik, objeva salazi, šta se mora sve kazati? Prijaris ulala, šta sam uradio, šta se uradio? Vrta žena je ušao, urtov, sama došla. Pa šta? A sve sam uradio, osim zinama. Znači, na onjom zanom se zabavljuju, grdiju, dubiju. Kažemo poslanik, jesam ti klanio s nama? Kaže, jesam. Kaže, dobra je, oprešteno ti. Ču to, druga slavi. Kaže, važi li za nas osva, kaže, važi li sve? E, to je mali krije. To... Budiranje je mali grijem, a zinaviti još znate šta je za na tvoj kazni. Sad ste ovdje razumijeli, Allah će prositi mali grijem koji se prođete veliko. E sad ovdje progled imam malo i mali grijem, a se sve izgleda veliko jadar. Obako kad pođete kontrast, sve na vratni grijem. Danje, ljudi sam sve bilo da mi ovdje radi snimanja i tako, radi opšte dobra, jer znam koliko će ljudi ovo pogledat još, na hiljede ljudi će pogledat ovo što ja sad vama ovdje pričam, vi ste, evo da vam karim otvoreno, i ja i vi zajedno, svi mi poznateći na čitavom dunjavu, zbog ovoj tehnike. Za poljivice i zemljicu znate i vlasti dunjava. Evo, hajde rekli, pobivaju zbog me. Metode prema ženi. Imaju prva metoda kad neće žeravu suru. Ovdje nije rečeno kad neće čovjeku suru. Što to? Nije joj, a jete, nemoj to ne čovjek. Neće suru, kako njega terbirite? Nego samo žele. Ne znam nijed, trebao godine razmišljati. To nema pravila za čovjeka, nego ako žena nese šakare, prvo je po savjetu, kaže joj nešto. A drugo, odvoji se sa njom ne iz u nego u postelji, on na istom krevetu je liđa. Jer to je zor, a kad ti odiš u kusobu, zna da te ne ima. Znači, to je drugo pravno, iako mnogim ženama godin, godi da je čovjek liđa u gdje sta vama, ona došla s terena, bilo na terenu, pet dana, i kako je opet liđa u kreni, I ljudi, ljudi žive sa knjižanom, ljudi po imenu ovo govorili. Zavisli, bila na terenu i opetju ni stala do čovjeka. Šta to imao? Sumljivo nešto, nije zbog ne sumljivo. Kako neće biti sumljivo, nisu se srtu dana vidili i ona došla i opet ređa opreći. A ovdje je rečeno da čovjek žene ređa opreći. I ona žena ko je jedna je da čovjek ređa opreći, jer ga ne voli, ne želi. A treća je to da opri bu i kaže udarite nje. Dva tareba znači udariti. Ali ne šakvom, ne po licu, nego po stražnici. I to, nato, nato da je nezabavljeno. Ne smije bolozi. Vidi kako bi čovjek ženu treba udarati. Ne da je iz udara, ne da je zabavljeno. Sada je koniz da je kaže, sluša, ja sam ovdje. Ne. <gledan> znači, to lično, mala da je udar samo pomogate neko akvom po licu. Nadatko, to više da tako koniz i sada imače kvateno malo akvom. Želite znači se razumijeli? E to je ne da poniž, žene, ne da daš skušaš našu koju je každa kući. Nema više kad. Nema va, nema. Ja da m otvorim kari pro svimama, nema, mi smo izgubili muškost. Mi nismo muškarci, mi smo postali žene. Je normalno da sa žene, oni su ljudi. Nek vodi. nek godinje. Godi čovjek žena, neki kad nek žena preko bos. Evo mi se pravila treća je Ako se one kaže popravi, nemoj dalje da popraviš ono da stina koja je ima halaisna Ako vidiš da je žena malo došla u suru, smiri se, nemoj ide ne prigovarati. I ono što još nije dobro s ženama i nama, kad nešto, ja bio beraba bi prije 15-20 godina, ja sad ubi došao, nemoj mi spominjati ono što sam nekad bio beraba, nemoj me vraćati na ono što je nekad bilo, nemoj ti rane digrat ponovo što sam radio. Pusti to! je previš veći problem, isto mi, mi sad kad spominjamo rad i ovo sve što bilo u radu, ponovo vraćamo ono nazad, iako treba nekih stvar da se ne zaboravi, Nemoj muti ono što je već sam neveno. Pusti to. Raz ćeš da je ono. Ovo gledo Mnogo problema nastane čovjek došao, toga vidiš da došao u suronu. radija na nosno što je ti je bilo? Pa pusti kad sad vidiš da je čovjek mnoho sebi došao. Kona se razvodio, pa mozno izvrati ženu, kaže šta je, kakva ti je žena, šta je problem, kaže šta, šta je, šta je vi imate s mojom ženom? Neću da otim vam tajne svoje žene. A vidi da ima problem. Kad se raz Sad i više je moja neta, možda je to izgleda. Jedan je. Jedan ajt koji je objavljen u Kijabi. U Kijabi. Kurajan je objavljen 23 godine. Nekad je bilo na devijalicama, pa kad vam se vrala devijalica odzora. Koliko je sila objava kad se objavljivala, kad je uzimljubi za godinu devu. Znoj ljubni gambara objavlja u kakvimu objavlja od džibina. To je, je ipak šitet jedan bil. A jedan je ajt objavljen u Kijabi kad je se kjava čistila od kipova, kada namljali se ono, osvojio me i sad treba kjava, oči se strašili su ključeve kjavi. Jer ima neko kod ključava kjavu, kod ključava. Kad on vidio da je mekra, osvrljena da se kjava, on je pobjegao, da je same pobjegao koji imao ključeve kjavi. Jel' i ne damo ključeva. I kako je bježao, on je pobjego na krov kjavi. Azetale ga je uhvatio i otelju I ulazi Pengembar sa tim ključima u tijavu, java objavljiva hi, a je, inna ila eriha. Daznite, povjerenje, koje je dosad neko imao onima koji su služili, njihovim vlasnicima. Znači, ono, emanet daj. A šta je emanet? Eto, taj ključ je bio emanet, ono je ključ, u tijavu, u tijavu, u tijavu. I jav, objavu i kaže, pražte u samu, kad smo I recite da je Allah objavio, jer on i da li klučarki, kada, kva je ovo ljeprta veročina kad je on vidio da njemu Allah je zbog njega ajta objavio i on je uzao ključit u stvari, primio Islam. I danas samo u porodici te porodice, danas su oni ključarki javili. Vidiš šta je pomjerenje. I danas, pored nevaze Saudija koji su došli na vlast, koja je sve bio na vlasti Turcu Smalije, dole u Mekij, i danas, U samine porodice, drži ključeve kjavljevi. Ovo je vjera, ovo je islam. I da znate, zbog toga je Ajed unutra u kjavljeva velja. Unutra. Dalje, ovdje imamo jednog shaba, dvog koga je Allah objavio Ajed i za sve nas važno. Pengembar je zatek potužni pa ga pita šta je da se izrazbolio. Kaže, nije mi ništa, nego samo mi je nešto došlo u plavu, svi ćemo pomort. I kaže, nećemo se Jerusalava ja nikad ne še vidjeti. Ako ja, ja uđem u dženetu, neću vidjeti u tvojom dženetu. Zar nikad više da se netimo pime? Njome to došlo da je poprkro pogledio, popr pozvalo se. Zar nikad ni gandara više nema? Isto si i ti sa se pitao, da će ja svog Otca i tako više vidjeti? Pošto nikad više mat je Matej na lijeti. Trebao bi se svakog pitati onaj što nekada. Oć će vidjeti svog Oca na lijeti, jer on voli i ozajniti kudu Matej i kada. Trebao svi neće i biti tako da je kada. Jer će Allah sada to ne Pa je srbom od pa je Allah bijavio, se pokorava Allah u Pingamiru, bit će I to ga je Kogod slijedi Pingamira, vidit će na hiratu. Vidjet će na hiratu, koji je pokoran Allah, poslijedi poslanikov, bit će u društvu Pingamira, šeida i dobrih ljudi. Evo Allah a. I to je slabe najviše obrza. Što so će vječno biti sa svojim poslanikom. A i nije to Jer kada je pitao, znam, kome se vi divite? Kome se divite? Pita Pinkamera Sabe, kome, ko za služi da se diviš? Kažu, meleke. Oni su najbolji, pa kažu, moraju biti dobro, pa ne mogu griješiti. Pa kare, kome onda? Pa eto, kome, Pinkamera, nama se divimo šta je sabiti. Pa kare, mi moramo biti dobro, smo vezi sa lakom. Onda dalje se on kome sad dalje bi divili? Pa kažu, nama, ja ih su. Pa sabimo, eto, dobri. Kare, mi smo dobro. Kare, vi morate biti dobro, jeste sami. A pa kare, ko je onda, kome sad se divimo? Znate šta je poslanik rekao? Divite se onima koji će doći posle mene, a vjerovat me, a nismo vidjeli. To smo mi, jeste razumljeno? Mi slijedimo Pinkamera, a nismo ga volimo ga i, evo vidite, dolazimo, slušamo, lala, slušamo poslaniki, tako da Tako da budemo malo sredni što smo unim Pinkamera što ga a nismo ga vidjeli. Dalje, ovdje da te ijeti, da kada budete pozdravljeni, uzvratite još lepši. Ovdje te pozdrav. Kaže, jedna žena želi mi se jednom džematku, ali pođa mi se vama na ne, ne morate mi nazivati. Što ti mora se vama nazivati? Nego kad se ne zove se vama, onda moraš odati se vama. To je pravo, da se sad razumijem. Znači, prošao čovjek ko je rekao, nije ništa rekao, pa nije rekao bi lajk. Nije ni dobio, a nije ni pogrešio. Nemojte svartati grešnikom, ko pred vas pođe nije vas pozdravio. Ovo nije ništa zaradio, a ništa ni izgubio. Ali kad vas pozdravi, i sa zdravo, I sad dobar dan, dobar veče u pravu. Osmak mi neko govori, što se to je jedino šir. To je šip, jer se samo Allah pa. Znaci, dobar dan, dobar veče. Halo Petrović, vaš znači, zdrav, čav. Zdravlje u nešto još lepše. Mislim da ste sad razumeli. Znaci, važno je na poslu. Na nas kurat, evo je da znate. Kada smo ovdje kod kuće, koliko se klanja kvaza? Evo po uvijek. Četiri kvaza. Kada na putu, koliko se na putu klanjaju? Dva. A u ratu? Jedan rekel. Vidite ovačice, vidite kod ti islamo. Kod kuće četiri, na putu dva, u ratu samo jedan rekel se klanja. Jedan rekel. Jedan klanja, kupa druga, stažar. Onda oni se klanjaju, onda oni drugi presupi jedan Po jedan rekel. Toliko je namaz važan da se i u ratu žemlaki To je bilo džema, džema se drže čak i u radinu. Evo, to je nama i u strahu i u radinu. Tri stvari kad se mi nađemo zajedno, da privodim klev, kad smo zajedno sjednijemo u kampanji u Kukući, dvema da dorade tri stvari, kaže Albon, da bi bilo prijelo i zdravljeno. Prvo, da nađemo neku sadaku, da nekoga pomognemo. Drugo, da učemo neko dobro djelu. Ima nikad naše sijelata kad se sastrano da rekamo da je neko dobro djelo, imao ti šta da uradi. Ko ono što kariš, imao ti posla. E, ima kako dobro djelo. Imao kakva sadaka, reklam da se zadati. Možda nam u kojim čirku imao neko, neko problem i ne znamo. dok novine ne napišu, mi ne znamo što bi rekao da neku čuvan, kada ga pitaš šta je imao zemica. Kad je vi sa sela bolje znao neki u Zato što nekad imaš komšiju, pred sebi ne znam koji ima problem, dok neko drugi nekaš. Pa mojko mogu reći, de, koga treba pomoć sam Ko je za vitara? Kome? Ićemo sve li sami strenci da, kako što im pravi. Ali možemo ga pomoći nakon. Ili kaže da pomirite ljude, da ćeo nešto, neko se nekim ne govori. A koga ima neko nekoga, koji se nekim ne govori. Da vidite kad se ljudi otvore, ja ne znam, sad kad je ovdje, da hajde dihnite ruke, koji ima, niski, nije u zavu, da sasakne. Malo je takvi ljudi, vjerujte da je malo. Pa, reke, u pa da rekeš, gdje je normalno tako miriti? Eto, to je snisa naših svjedinja kakva održava, kaže. I kažu, ovo jevnici, svjedočite pravo, govorite istinu, govorite svjedoč kako treba, makar proti sebe. Nema šteli, govori proti sebe, ne valja, rekao sam, nisam nija dobro postupio, ne sam ti i da budiš svjetac, ona nije ne valja, ne valjaš nije ti. Reci, ne valja moja komša, reći jednom da i ti ne znaš šta ćeš životu jer ja nisam to čovjek nikad uredio toga da kad se neko žali na komšiju da rekni pa ja te vama ne valjam dio jer jes' i tako mi je valja neko rekne jel'o volole nam ne valja nimo i komšija bi mog objavljalo biti bolji pa pa bio malo bio uđi kad bi ti bio hoditi ali samo one vrežbe počis reći pred svog oca i pred svoje parnine nea vidi što ti je brat brat brat račisti tako alako što ti brineš, je Ima hala koji stojeali. Teka je pa kako će onsa živjeti? Pa šta te briga? Tako stoje. I je se šprda obije. Kažava džošanu, a Eni eni da Kada vidiš da su neko neki isigravo, pičeve, piče na sam obijeri. Šprda se sa vjerom, sa hava. Kale pala, tako kod u nama, ne sjeca Ara mi rami sjeliti onda gdje se vicevi i šprda, šprdnja govori o vjeru. O džene, to džene mu, o Allah, u občanju to vjeru. Sve dok ne proibili mu ako se s njima onda svoji nek šutiš i Gdje se neko govara, treba, potvara, ali šutiš i istisi. Ili bježi, ili ne. Eto sad se ovdje da, da nema ne ima vicevi nas u vjeri, ne ima šprdnje, čak tu je zabranjeno i alačka, Allahčka i Kjavri i onakvi sve zajedno sabrati u Čehenemu. Pa molim Alađa da ne budemo od onih koji se izgrave s vjerom i da ne sjedimo sa zakatima. Amin.